Він поборов у собі бажання відчинити двері й обшукати приміщення. Прихопивши із собою відібрані слоїки з делікатесами, він повернувся у вічність і чекав там аж два дні, перш ніж наважився вирушити до Нойс у далеке майбутнє. Однак ця пригода не мала ніяких наслідків, і Харлан поступово забув про неї. А тепер, настроюючи прилади на вихід у час, він знову згадав про той епізод а може його просто постійно переслідувала думка про вже зовсім близьку зміну? Хоч би там як, але потім, вертаючись подумки до цієї миті, він зрозумів, що одна з тих двох обставин стала причиною помилки у виборі часових координат. Іншого пояснення він придумати не міг. Помилка далася в знаки не одразу. Пройшовши крізь завісу темпорального поля, Харлан опинився в бібліотеці Нойс. Він уже так занепав духом, що навіть не відчував, як колись, відрази до вишуканого оформлення футлярів із фільму книгами. Назви книжок були виведені такою закрутистою в'яззю, що їх важко було прочитати. Практичність і зручність тут переважала естетика. Харлан Навмання узяв з полиці кілька книжок і, прочитавши назву однієї з них, був здивований. Книга називалася Соціальна та економічна історія нашого часу. Він якось досі не звертав уваги на цю рису характеру Нойс. Вона, звичайно, була розумниця, та йому ніколи не спадало на думку, що її можуть цікавити такі поважні праці. Харланові самому захотілося проглянути соціальну та економічну історію, але він стримався. Коли виникне потреба, він знайде книжку в секторній бібліотеці 482-го. Фінджі, готуючи зміну, безперечно відібрав для вічності в бібліотеках цієї реальності все найкраще ще кілька місяців тому. Він відклав набіг соціальну та економічну історію, пробіг очима полиці і вибрав кілька фільмів книг, серед яких було зо два романи та кілька наукових праць. Відтак прихопив два кишенькові фільмоскопи і все це спакував у свій рюкзак. І тут він знову почув звук. Помилки бути не могло. То був не просто якийсь короткочасний, невиразний шум. До нього долинав сміх. Чоловічий сміх. У будинку був ще хтось. Харлан не помітив, як випустив з рук рюкзака. Невже він потрапив у пастку?